propunci Moi boas tardes, queridos oíntes. Benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia aquí no 104.6 de FM en Radio Cornellá. Para todos vosotros, intentamos levar adiante dúas oriñas de radio en galego para que teñen información e que mm, noticias e, e comunicacións con Galicia, entrevistas, vamos á o que queremos é darlhes as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se si non fora por él, isto non sairía adiante. Tamais darlle a benvida a un novo técnico, Hugo, que tamén estará aquí con nosotros, quizás con máis ou menos eh, eh, relación de eh, traballo, que seguro que nos axudará moitísimo para que todo isto siga adiante. Eh, Benvido tamén, Armando, hoxe xa un poquinho delicado, pero un poquinho mellón, non? Bueno, no? Pero estamos aquí. Vale. Okay. hai que mirar para diante, nunca para atrás exactamente, con ánimos para, con ánimos se si tuviéramos eh. pola Serra da razón sagrada pois pues estaríamos cheos de neve e eh, eh, eh, comendo empanada tamén cocido e o cocido que estamos eh, este... que... no tempo del ah, bueno, e logo vai ser de... la feira do butelo vale, pois pues vamos a intentar que os nosos entes vayan disfrutando da nosa música E ao mesmo tempo eso, tamén conectar con Galicia para que nos envíen as crónicas correspondentes os nosos técnicos ou os nosos correspondentes, vale? Vamos a ver, temos que disculpar a participación do, do correspondente na Rías Baixas, Xulio Simón, que hoxe ten unha ocupación especial e non pode participar con nosotros, pero temos alternativas. Queridos ointes, música para ir aduviando todo isto. Vamos a lá. Fechamos a música e recibimos o primeiro uh, correspondente O primeiro convidado uh, especial Que ademais sempre ten preparadas moitísimas cousas interesantes Relacionadas coa Costa da Marte Moi boas tardes, Óscar Hola, como estamos? Boa semana a todos que xa hai unha semana que non nos vemos Vai vale. todo por aí Ben, ben, aquí xa teño o meu corón a Armando Que vai pouco, pouquiña a pouco mmm, poñéndose en forma e eh, eh, todo isto a pesar de que o Xanite houve unha tormenta de raios e trono pero pero xa, eu, eu tireime da cama e todo con algún trono non? a verdade é que todo vaider correndo con ben moitísimas gracias por atendernos Oscar veña pois pues, pues nada por aquí moito frío moito frío temos está entrando unha masa de aire fresco e a verdade que as lareiras andan a funcionar Em, a todo o gás por aquí por a zona da, da Costa da Morte e nada eh, o que traemos hoxe en, en que pasa na costa eu chamaría como un pouco a, bueno, estamos entrando non xa na fase dos cocidos do antraio <risas> sí, sí, sí. un pouquinho pues, eh, por aí anda a cousa sí, sí, sí. pero bueno, vamos a começar eh, falando vos de iniciativas educativas por exemplo do colexo EFA Funteboa neste caso pues eh, estamos falando dun, dun instituto donde imparten o ciclo medio de FP de guía no medio natural mm. esta semana falaban de algo ben interesante como mm -hmm. pode ser o que van a ser todo o proceso de elaboración da mel e da importancia das, ah, das abellas tamén no noso medio natural e como pues, eh, a mel que nos está chegando de forma externa, importada de, de outros eh, sí. países sí, non ten nada que ver co que co que se está facendo aquí por tanto, bueno, é un pouquinho tamén unha noticia interesante non por outra parte, decirvos que CE, o Concello de CE acollerá este lunes unha xornada formativa para toda a Camor marca con treze universidades e a centros superiores non un pouco destinado a eu supoño que a, a formar a, aos os nosos alumnos e alumnas co objetivo fundamental pues, de ver o que van a toparse sobre todo os que se atopan en segundo de bacharelato non? para coñecer un poquinho que é o que vai a, a ver a que oferta educativa ofrecen estas 13 universidades algúnas públicas, outras privadas que estarán nesta segunda feira de universidades centros superiores que organiza o, o Concello de CEPTE Mm. tamén destacamos a importancia de, de que Vimeanzo vai acoller a exposición o soño dun un meno do corista que é Luis Lista Cancera sabedes que Luis Lista Cancera é un pintor autodidacta que comezou no mundo de bucho a carboncillo aos sete anos máis nem menos que queixo, porque no COVID-19 a súa posterior civilización fixaron que aquele sonho de un meno acabase sendo una realidade, pero bueno, con muito con muito aparente, sinón por toda a problemática na queda época, bueno, o importante é que se pode ver eh, esta exposición que será presentada ao público o 15 de febreiro ás ás 7 da tarde e aí, aí poderá poderá a xente eh, falar de de un da, desta exposición por outra parte. A plataforma Vendaval convoca este domingo unha andaina na ruña contra o espalio eólico falábamos xa moitos desto ahora en Mazaricos hai mobilizacións ata o castelo de Brandufe vai ser a a seguir alto da ruña e a, a plataforma vendaval e, non o espalio na Costa Muerta organiza esta para concienciar a poboación das repercusións que ten a instalación de, de parques eólicos en Nesta, nesta zona. Por outra parte tamén queremos destacar que a Asociación de Medios en Galego pues, estivo a súa a súa reunión anual e, bueno, convocan a todos medios que escriben en galego en, en Galicia e houbo pues, tamén unha serie de, de actuacións musicales que pasan a costa estivo presente e ouvi tamén actuación dun grupo musical como a banda da Lola da da Lobo, perdón, sí. que supoño que xa vos ir eh, coñecendo tamén, non Si, si, si, xa temos xa temos escoitado, non? Eh, exactamente. Avámos a escoitar despois que o noso técnico ten preparada tamén música deles. Vale. <tose> Ademais queremos destacar pois pues, eh, pues, o grito, non, que están poñendo os sanitarios na comarca, porque bueno, cada vez parece ser que hai máis violencia hacia eles, amenazas a sanitarios unha mesa como unha pistola aquí, porque dirixen que non podía eh, ter a súa nai atada na cama non querían, bueno os sanitarios é un colectivo moi moi vendido suponho sí. que toda a España, non só na Costa da Morte aquí tamén se empazan de determinados problemas bueno, xente que moitas veces Eh, ten problemas psiquiátricos detrás outros non, Cruzanse pero claro, esboñas y... un pouco a, a todos estes eh, perigos e por outra parte, tamén queremos eh, destacar, porque non, non nos chama, chamamos <risas> moitísima atención, como Suiza segue ofertando non? albañiles, busca peóns, albañiles maquinistas e tamén cofradores eh, nunha época na que en España prácticamente xa ne quere dedicarse a nadie a construcción é eh, mm. un pouco como vemos como en Suiza siguen chamando as portas de Galicia como se dio sin graciasia galera se fose a de ahí 40 anos cando todo isto pues pois, está cambiando muitísimo obviamente pues pois, non, non ayuda muitísimo para nada pues pois, este tipo de noticias que parece como que pois pues se volve volve se introducir unha ¿no? esa imaxe de Galicia de exportar e migración como se si realmente esta terra non tivera oportunidades aínda que teña moitas dificultades eh chamanse pues esos moi poderosamente a atención que en países da siga clamando por este este tipo de de oferta, señal de que está habendo outro tipo de problemáticas como é, pois, a chegada seguramente de inmigración de outros países e a animadversión que tiñan hacia nós ahora están desviando hacia outros lado claro. como di, outro falando mal e acabando pronto, se empezan a asumir Como normal, non? A inmigración española sí, sí. en Suiza É que, eh, que, que, que lhes fai falta la... que Parece que lle fai falta tantamente É sí, es que, que chaman sí. as portas Claro, sí, claro, claro, claro sí, sí. Bueno, esta semana aprobarons un montón de de plans de, Da Diputación Nos, nos concellos da, da Comarca Para, bueno, uns invertir en obras Outros para arreglar un pouquinho as súas contas eh, A deputación sigue cada vez que hai este tipo de aprobación nos premios do Consellos pois, un pouco eh, alertando e dicindo da importancia que ten para, para, para a comarca para a zona pois, que siga existindo a, a Diputación uh -huh. da, da Coruña para a xestión dos nosos impostos que pois, nos chegan devoltos en este tipo de plans e a xente bueno, para que conhecen un pouquinho non, o traballo que, que están facendo Por último, destacarvos que salvamento remolca a Camariñas, é un catamarán que se quedou sin motor claro, sin vela e sí, sin timón claro. pois pues hai xa a 12 millas de, de cabo e isto foi un poquinho noticias que vos traemos en que pasan a Costa.gal esta semana para vos para sempre en Galicia moi que o mañan o programa tamén en Radio Ronco eu, eu, eu gadolle unha cousa que nos chegou aquí a redacción que ten moito que ver tamén co, con vosotros que dende Carnota sei que montan un, no tren do Entroidos eh, eh, eh, parece ser que, bueno, estánse preparando porque eh, o mes de marzo eh, pois terá Entroido de Abondo tanto en toda Galicia, pero que bueno que Carnota tamén se, se monte eh, se, se monte en ese aspecto é interesante, ademais un tren, non? Sí. Sí, sí, efectivamente bueno, ahora pasan todos os consellos a, a sacar a palestra todas eucas actividades mm. Carnota madruga un pouquiño pero bueno, eu soeño que nas vinteiras datas pues estaremos tamén sí. eh, estará en marchao restoto o tren do, do, mm. do Androidroidido sí. de marzo a partir das, das 11 da mañán como ven comentas ti sí. eh, visitando todas as parroquias carai, eh, desde carai. San Mamede a Xoán de Toreas, bueno, pasando por Carnota, que eh, pola tarde a mítica batucada Bloco Breogá, actuación de percusión, pois pues, van a estar tamén eh nessa gran festal de Todos os concellos se empezan a mover para se construir o recuperar a Uxecita tamén na na costa do mar. Pois boa. moitísimas gracias e eh, felicitacións por a túa participación e a túa grandísima crónica que cada semana nos achegas aquí Pois un, un bocadinho, un cachiño de, de cachinho de Galicia Un cachinho de Galicia É que despois o, o domingo xa volves a remitir, non? Si, sí, efectivamente, en, en Radio Roncudo mañás as de da mañá estaré, estará uh -huh. de novo para, para poder escuitarse sí. non sempre temos que ben interesante escutar todas estas propostas que chegan cada sábado de Radio Cornellá para, para o mundo Moitísimas gracias outra vez eh, Escoita, tamén teño que felicitarte por outra cousa, que parece ser que o día, non, non moi tarde me parece que eh, volve a, a, a presentación dese grande traballo que fizeste tú con, con Paula pois sigue sigue tendo eh, éxito e eh, solicitude non? É eh, Bueno, para vender, para vender a Semana estaremos en, en Coruña, mm. pues, ¿sabes? no Colegio de, de Enxeñeros Técnicos de, de claro, Coruña claro. Eh, mm -hmm. e o Vendres estaremos en Pontevedra falando de a sexualidade de educación sexual e si, despois ao día 21 estaremos en muxía pero vamos, non para porque chaman xa citas acordadas en ZAS no Consello de ZAS para de... o de maio e bueno, seguimos aí alegro-me moitísimo divulga, e por... felicitamos porque coincide ou polo menos eh, entras nesa lista que teñamos que De, de éxito para as persoas que contactamos con elas Bien. por lo tanto, parabéns eh, bueno, que, que, siga, que sigamos sendo talismán con vosotros pois pues esperemos que siga sendo así hai moito traballo detrás tamén, parte da sorte pero bueno, hai ah. que seguir peleando veña, moito éxito, moitísimas gracias felicitacións, boa, boa, boa semana vamos a seguir con música e eh, continuamos, veña, aí vamos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 de baile, preciso unha dochina que eston soando con fina. Con lagarto. Con lagarto de que? No, no, eu dicheme so, no quero. Mais que mania. Dasivo, con xabón de lagarto, creo que osaban as lavandeiras. <risas> no, no, eu prefiro xabón de lagarta. Este <risas> cantillo.